מזמור מ"ג שופטני אלוהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועוולה תפלטני כי אתה אלוהי מעוזי למה זנחתני למה קודר את הלך בלחץ אויב שלח אורך ואמיתך המה ינחוני